Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Huomaatteko, että... Mä en tii, että jos ei tee mitään, eikä e e e e kuulu ääntä, niin silloin Pascalista jalat teknisillä ongelmilla, mutta... Mutta tota... <tulun> täältä nyt lähti, lähti tekninen tota neuvonantaja poistaa täältä näin. Mä en kerta kaikkiaan... Mä en, kaikkia, mä en tälle mitään. Täältä nyt ei lähde soittaa. Mutta joku mute on tuossa päällä? Onko Noin jo siellä on ilmeisesti toi Se nyt vähän aikaa kestää tässä näin No niin, se varmaan lähti, tulee automaattisesti se biisi kun se tuota, tuota... No niin, joo Tämä alkaa sitten ihan loistavasta kohdasta Autereeseen Näin hetkeksi jään, Ja ihmettelen Kuinka kaunista on On Joo, siis maailmankaikkeus seuraa paskista ja paski seuraa maailmankaikkeutta aina silloin tällä Me tehtäis nyt ehdottomasti sukupuolispessu ja sukupuolineutraaliuspessu, mutta me tehtiin noin kaksi kuukautta sitten Ehkä aamulehti seuraa ja Suomi seuraa Passiksen jalajalissa. Ja Yleisradion toi, valittu, sekin seuraa, se seuraa paskiksen Facebook-päivityksen tahdissa, koska se kaksi viikkoa ennen kuin alkoi toi Yleisradio ja Juha Sipilä kohu, niin laitoin sinne, että, että, että niin, tuolla on siis Ylellä ja Sipilällä on epäilyttävän läheiset välit, koska oli, oli kolme pääaihetta uutisissa silloin. Ilmoitettiin etukäteen, kun uutisista alkoi. Kaksi oli mitä oli ja kolmas oli se, että Juha Sipilä vain vaimo asettuu kuntavaaliehdokkaaksi. Se oli ennen kuin maailman, maailmankaakkonen kolmanneksi tärkein uutinen. Silloin tuli mieleen, olisiko ne vähän liian läheiset välit? Oliko se joku Kemppeleen kunnanvaltuusto? Saman tien voi kertoa, kuinka kauan monta ehdokasta. Siellä oli varmaan 12 000 eri ehdokasta kuin kunnanvaltuusto. Varmaan kaikki pitää uutisoida pääuutisissa niin tärkeimpinä aiheena. Mutta joo, no. Olemme päässeet sitäkin ekspääjohtajista eroon. Katsotaan mitä tässä seuraa. Mutta nyt seurataan jossain määrin menetä tapahtumia, siis tehdään tällainen kohuspesu. Soitetaan artisteja, jotka ovat aiheuttaneet kohua tai henkilöitä. Ylipäätään muitakin kuin, ehkä muutamia muitakin kuin tulee kuin laulajia tässä näin, niin käydään niitä läpi. Ja eS-viikolla sitten Koreaspesu. Ja hamepalit yllättäen tulee silloin viedäksi näin. Mutta me, äh, tulee aina ilman muuta tosta noin, kun mitä tahansa tapahtuu, vain elämää sarjassa. Ja seuraavaksi otetaan sieltä, yksi iso, iso kohu oli kun Mikael Gabriel. En sitä katsonut itse, mutta kun hän, hän pillitti siinä, kuinka kauheita hänellä on ollut. Se otetaan seuraavaksi Mikael Kaprilin ja Isaac u, u, uusi yhteisinkku Maailman laidalla. laidalla Suusta Ja sä et saa mun käsi alas teede selvää vaiko kaukana niin baby osaa lentää Nää välimatkat taittuu Nopempaa ku päivät vaihtuu No on kerran elämään Sekä koskaan samanlaistu. Sanois, Tuke se sanoit Sa sanoi Su va ta laida Ja kun mietitään näitä ei-artisteihin äh, liittyviä kohuja, niin se on totta kai ilmaveivi-mömmen äh, to, voitto, jolloin eräs oli turka edellä, edellä niin lentävästä koneesta. Ja tietenkin myös 1995-maailmanmystaruus. Kaikki mikä itse liittyy, eli jäljätkää Suomessa saatana. Nyt Tuli viesti Ari, Ari radioiden ammattilainen, mutta kun minä en tehnyt siinä mitä täällä on tekninen te, te, te, neuvonantaja. Mulla on kolme kertaa, että lähtenyt mokalla liikenteessä. Kertaakaan syy ei ole ollut minusta kun minä ole tehnyt mitään, kun minun oli pitänyt tehdä mitään, kun joku muuto piti tehdä jotain. Saatana! Kyllä mä mokan täällä muuja riittävästi tässä muutenkin, mutta al mutta alku-mokat ei ole viime aikoina ollut muunnistunut. Kaikki muu kyllä on melkein. Ja poikotti uutta liviä se otetaan varmaan että Onko sellainen ilmestynyt? Antakaa, hoittakaa se meikäläiselle, hoitakaa se meikalaiselle. Joku meni ja laittoi oven tuossakin, ne eivät halut kuunnella tätä myöhkään tonne noin toimiston puolelle. Onko mitään toivoa kuulla? Tänään on varsovis että miten kantarelli, pussi pysyy. mikä tuo nimimerkki. Siihen nyt ei liity oikein minkäänlaista kohua, niin näin aloin se jää pois. Ja totta kai myöskin tämä, tämä, tämä, tämä, tämä. Akku niin aina silloin tällöin ryppää, silloin siitä, siitäkin saadaan kyllä kohuja aikaiseksi. Ja kohu oli, kohu oli vi, viime viikkoinen lähetys, paritusspesiaali, kohta siitä avautuu DJ Vorsa, mitä, mitä siellä taustalla oikein pyöri Mutta ei vielä kuitenkaan, otetaan seuraava kappale, lähtepä soimaan! Ja, niin jos mietitään, miten suomalainen artisti ja myöskin iskelma-artisti niin kohja syrtyy, niin kai sitä, että se ryyppää ja peruu keikkoja. Ja seuraava, seuraavalla artistilla oli sitä rippaasti kokemuksia! Vuotsaan laiva päällä rauhattoman veen, päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa Kädet nostaen vain usko ihmeeseen, Liian kauan ovin voimin harhaili. Elin niin kuin muu ois Ja voi tehdä kau mulla on paita päällä täällä näin. Kyllä meikäläinenkin saa kouhuja aikaiseksi. Kun täällä on se nykyään on hesara ilmastoin ilmastointi, niin ei tarvitse ottaa paitaa enää pois. Kuuma homma. Myrskyn jälkeen on pouta sää. Vihdoin on sen saanut ymmärtää. Ei ole enää hikinen että meininki. Hikisestä meininkistä tuli mieleen totta kai DJ Worsa. Ottaako DJ Worsa kenties jonkinlaiset tota, luurit tuossa itselleensä ja mikrofonin käyttöön, niin hän voi avautua. Niin mä laitan vaikka sitten seuraavan biisin soimaan. sitten. Myrskyn jälkeen nyt nähdä saa. Ja DJ Vorsa avautui mikrofonin kanssa. Niin, DJ Vorsa, sinähän sait sovittua itsellesi treffit viime viikolla paritumispesiaalissa. Kyllä. Ja mä sain kuulla, sinä oli sinulta jälkeenpäin, että kyseessä oli jonkinlaista dopingia sitten. Tajuan, ei niin. Jonkinlaista dopingia, eli niin. rakkautta oli kyllä ilmassa no oli varmasti. oli, oli, mutta, mutta, mutta ei ollut tuntematon henkilö, ei, joka sulle soi. Ei ollut tuntematon, ei ollut tuntematon, niin. ei äh, Helsinki, eikä tuntematon sotilas. Niin. Eikä tuntematon numero kelläkään. Niin elik elikää eli, eli näin. Näen olen, kun se oli, se oli, se oli niin, se oli se oli niin, se oli, oli, oli niin se oli jotenkin niin oli raastavaa, että mä eti, otan lähtyn no, okei, tottakai Mimme Mimmehin otetaan yhteyttä, näenpä pois nuori Mimmehin, mutta että mä etin etin etelläni et, it, tota no niin euukkoa ja saatana Divorce, joka soittaa levyä tulla taustalla, niin Divorce, Divorce on ainoa sit se sa, yhteydenoton, en minä Emminä ainutsakkaan kerta, mutta se oli doping ja, se oli ja, saatana mutta hei, sulla oli jotain muutakin kertoa, Mitäs tämä risottomiesysteemi mitä se olikaan meni? No niin, siis sitten kuitenkin, koska naispoljaiset nice henkilöt hän saivat silloin lähetyksessä tuntematonta seuraa kylläkin. Kyllä. Ja päätimme sitten, että no totta kai yksi mies pitää lähettää sinne kahden naisen mukana viettämään perjantai-iltaa. Saimme kutsun äh, tuohon läheiseen äh, toimistotilaan, jossa oli risottomies paikalla. Ja Risottomiehestä hän itse on tänään puhuttu jo aiemminkin Radio Helsingissä ja minusta hieno, että risottomies on oikeasti universaali asia. Risottomies on saanut siis nimensä siitä, että hän oli viime vuonna, kun keskusteltiin siitä, että saako alkot olla auki yhdeksään saakka. Hän oli kertonut uutishaastattelussa, että on todella ikävää, jos tekee mieli risottua kello kahdeksan jälkeen ja haluaisi valkkaria alkosta. Tämän jälkeen noin viikon uutisissa Jukka Lindström kutsui häntä risottomieheksi, jonka takia me helsingaiset saamme landella turpaamme, koska me olemme toiväisiä risottomiehiä ja mäkin muistan mäkin muistan nähden että tämän ihan ihan enääsä livenä sen uutisen. mitä helvettiä se on? mikä poitti tuo on kuka kuka tartee viinivalkoviinia tai punaviinia risoton kanssa sit ihan sitä käytetään sitä käytetään siinä ruoan laitossa. niin on no joo, jaha, totta kyllä joo joo stadissa. niin niin oi täällä näkyy kyllä, kyllä, kyllä ja ei warsan tietää mitä, mitä täällä tällä stadissa tehdään mutta kohta selvitetään, koska on tämä tämä tasaus on tänäänpäin pitäisi olla yhtä pitkä, niin kuin pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla, niin tsekataan mikä on Worsan ja Helsingin välinen aikaero siis ottaen huomioon, että koska aurinko nousee ja laskee koska sitä on jo, jo, jo muutama minuutti niin tsekkaamme se jossain vaiheessa kyllä. Ja siinä puhutaan ehkäpä vuosikymmenistä. Oi niin, sekin vielä. Mites, mites siis, miten miten treffit meni? Muijat lähtivät treffialle Ristomiehen kanssa ja miten siinä kävi? Me, me menimme sinne toimistotilaan, siis muijat ja niin, minä niin. läärimme sinne ja ö, joimme viskipaukut ja keskustelimme muun muassa jalkapallosta ja muusta urheilulajasta, joista nämä naishenkilöt varsinkin olivat hyvin kiinnostuneita ja tietoisia. Ja se oli sitten siinä vai? Se oli sitten siinä. E eivät saaneet sitten patukkaa? Äh. Facebook-kaveruutta oli vaihdettu kyllä. Okei, kuitenkin jonkinnäköistä jonkin oli vaihdettu. Kyllä. Niin mä tulin tyyki kyllään takaisin ja maailmalla juoksun lopetin Siellä sittenkin. Ja tässä tietenkin DJ Worsan kunniaksi, vaikka he varsinaisesti nyt tullekaan DJ-löimässä -lö, DJ niin tekniikkaa hoitelemassa, mutta kuitenkin sieltä jälkeen. Siis näitä, se jälkeen. näitä lähdetään, nykyään tuntuu tuolla ilmasti niin eletettua tuolta alhaalta, alhaalta sitten, niin tota, niin yleisön edessä, niin mahdotonta tehdä ilman DJ Vorsaa. Ja heräskö DJ Vorsa risottomiehen vierestä? Tuli, tuli kysymys. DJ Toi, mutta niin sitä sitä äsken kertonut, mutta Uh, en, en herännyt risottomiehen vierestä, ei palannut tämä pohjaa nyt sillä tavalla. Okei, okay, mutta heräsitkö sen alta tai sen päältä? En sen seasta myöskään. Okei. Okay. Siis tyy tyypillinen vorsala vorsalainen suvaitsematon, suvaitsematon persu. Älkää urvat meuhkatko turkka malin päällä, ei sitten. Ja, ja edelleenkin tuli kysymys, koska tämä kiinnostaa ihmisiä. Muultakin kysyttiin, pari kertaa tultiin kysymään lähetyksen jälkeen, että miten nämä treffihommat oikein meni? Koska ihmiset piti, miten, miten joku, jotkut, niin nämä mimitkin antaa omaa oma sähköposti, tuota, niin, puhelinnumeroa ja, ja muita tietoja ja jakaa, jakaa tota, no, niin, to, radiossa. Kaikkien kuuli, että ette pääsisivät jakamaan. Eh, eh, eh, mutta kysymys tuli, että menikö DJ Worsan treffit fituiksi? Eli onko ne onks treffit treffillä kuitenkin tämän, tämän Doping Mimin kanssa? No, nehän treffit menivät erittäin hyvin. Joka tarkoittaa... Kyllä me näemme vielä jatkossakin. Mutta te olette nähneet aikaisemminkin. Ja me olemme nähneet aikaisemminkin. Ja, ja missä merkeissä te tulette näkemään? Me juuri tänään puhemme, että me tulemme käymään ikuisesti treffeillä, mutta emme koskaan ole yhdessä tai sängyssä. Hmm. Pitäisikö minua hoitaa tuo sänkypuoli sitten? Niin. Niin? niin. No, no niin, seuraava kappale sitten. Ja, ja kohu, kohu, kohu, kohu niin Sannihan tuossa aiheutti, äh, onko se pari kertaa, mitä vittua kappaleella. Ja ja, ja, ja ei joku, oliko oli, oli se siihen vai joku muu toi, toi, toi video, niin siitäkin tuli äh, kohua. Ja kaikki, mitä Keekki teki niin sekin on totta kai on kohu, kohu aihetta. Eli tässä on C-kyydessä äh, Sannin kanssa. Ja tässä voi Ville ja Kallekin. Ville on tässä messissä, flexaa. Hieno homma, kovaminen, Kruisasin mun VMX-sää, niin sukkas tongal kuuneltiin dmx Siitä on aikaa, joskus takasin kaipaa, oltas nuoria aina, ei huolia lainkaan. Ah, ah, ah, ah. Pyhätää, kyhätää, mitä tykätää? Mä fleksaan, fleksaan, fleksaan. No tää on taas. Dei Vorsan aikavuonna, Sonni, kokemus, taan tuli taas tää on tulli viestejä. Tää taas tämä meni Dei Vorsasta, tää koko saatana lähes. Pelkään pidä sitä, ei itse tätä säätelä paskista tällä näin mä lähen himä. No ei se, ei se, ei, se, ei se suostu. Miten toi herra On puhdastaksut meikäläistä napakympissä, niin no, pitäisikö lähteä sinne sitten? mutta mikä se oli tämä, tämä tämä tämä tämä Jussi Jussi Jussi, jussi. mikä se oli Tää joku Jussi muistatko se siis oli mikä se oli siis joka veti veti nokkaan siis tää, tää joka Jussi Jussi Jussi Jussi Joo, joo muistan mikäs, mikä se mikä se sukunimi oli No sitähän mä, en muista, mutta mä muistan mutta mä muistan sen videopätkän kyllä jos hän sanoi ilman Joo just se joo se, se. laittakaa kuka, mikä oli Jussi sukunimi joka veti kokoa nokkaan siis oli Toi, sit se faija oli, joku kuuluisi, se mutsikin oli, ja sit se mutsihan oli sitä, tätä. se just se mutsia, sitä, ja sit sehän tuli jotain kohua, kun se mutsia mukaan työ, työpaikka kiusattiin ja jotain, niin se on nyt kohta, se, on, se tulee ihan, se tulee, tulee rajusti ja takapäin ihan kohta, kyllä mä, mä, mä varmaan. Mä, mä uskon, siis me keskusteltiin. Jussi ahde, Jussi ahde. ahde, ahde, Me keskusteltiin ahde, kyllä. tästä myös risottomiehen kanssa. Okei, okay, voi hyvän aikaisen tätä, tota mä tiedän mutta seuraavaksi on omistettu erään kiskelman artistin äh, kohun, äh, kohun, äh, kohun äh, tota, no, että minne koko kunniaksi otetaan kokkelia vai vaihtaeko tästä kehin. Jyvetää kokaan, nokkaan. Tämä on tämmöinen oma kuustanne. Ja sen jälkeen mainoksiva, mainoksiva, mainoksiva, mainoksiva. Aika tähti, ekstasia pussi, no siitähän se lähti. friendit möi, mulle vähän kamaa No heti mä ne seeni, hei lisätä tätä samaa Mutsia ja pienet muka mitään Kunnes tuli piha mustama ja monta poliisi <tos> Mitä? <oo> mitään tii <tos> Voi kyllä Jussi on nyt pettänyt meidän luottamuksen <tos> Ja mistähän se johtuu? Juontaa jäljet kohtuu. Se videolle tarttuu Ja aivan jämät turtuu Moi mä oon Jussi, mä tiikerissä rokkaan Ei riitä muu tussi, mä nokkaan, ja viinaa ja vielä vähän kokaan En kestä tätä piinaa koko ajan mokaan Mut vaikka mä tyrin, niin perhe mua jees. vielä eduskuttaa pyrin, näpämiliä peesaan. pesaan Viedä mistähän se johtuu? Viedä kokanokkaan No näihin mahtuu kun suuskin mulle suuttuu, kohtaan, se pulverilla jou. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. On fiksumpiakin tapoja myydä asuntosi. Säästä tuhansia euroja välityspalkkioissa. Asuntosi ostaja on jo oven takana. Block.ai. Ravintola Ilves on lauantaisin Lynx. Ilta aamu aamun neljään. DJina artisteja, muotisuunnittelijoita, näyttelijöitä ja toimittajia. Lee Anderson, Sasukauppi, Jori Sjörruus ja Jurek. Rinkkejä ja ruokaa puoli neljään. Vapaa pääsy joka lauantai. Nähdään vasten vieressä Urhakekkon kadulla.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 Kekrikestit, hanukakaronkka, pikkujoulut, lanseeraukset, seminaarit, lehdistötilaisuudet tai salaiset megajulkkarit. G-Live voit järjestää juuri sinun näköisesi juhlat. Yrjonkatu kolmosesta löytyy tila, tekniikka, osaaminen ja kontaktit. Kerro ideasi, me toteutamme sen. Tiedustelut osoitteeseen info at livelaboratorio.fi Harri Syrjänen tässä, moi. Lähiöfest-juhlien kunniaksi K-markettavaa kiinnostavan popapravintola vuosaareen, jossa on tarjolla eri kaupunginosista inspiroituneita Lähiöiden nimikkoannoksia. Tule maistamaan Malmin nautabulkokkia tai Herttoniemen silakka tempuraa. Kymmenen erilaista Helsingin lähiöannosta tän kuun vikana lauantaina vuosaarassa. Ruoka on edullista ja kaikki tuotto menee nuorten hyvän tekeväisyyteen. Nyt voit syödä hyvin ja tehdä hyvää. K-Marketin ravintola Safka toivottaa koko kaupungin tervetulleeksi Vuosaaren lukion tiloihin kauppakeskus Kolumbuksen naapuriin, Vuosaaren tie 7. Nähdään lauantaina 30. syyskuuta kello 12.20. Tervetuloa! 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Mä mun kaveritten kanssa baariin. Se oli perjantai ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattiaan poikki. Ja käyn sanon sille, että Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Soima. Ja lupanen flippaan. Ja lupanen flippaan. Ja lupanen flippaan. Ja sitten kun mä flippaan, peto on irti. <tot> Ja tämä seuraava henkilö on ehkä aiheuttanut kohun sillä, että hän ei ole, ole aiheuttanut kohua omalla seksuaalisuudellaan. Uusi levykin tuolta löytyy, mutta otetaan nyt tätä näin. Nimittäin sinä on jo, kun mä ihan kauhea nauru-biisi. Pidetään huumorispessu jossain vaiheessa, niin sitten on kuunnella uutta anaa. Ja kysymys tuli tuossa myös, että milloin tulee DJ Vorsa-spesiaali? No, aika hyvin ottanut ton D, DJ Vorsa tuossa noin, koska ei enää kukaan kirjoita DJ Vorsa F-llä, vaan DJ Vorsa v -llä. kyllä on, on mennyt tuota Vorsan kieli valistus eteenpäin, falistus eteenpäin. Jossain vaiheessa tulee DJ Vorsa-spesiaali ja on oli Vorsa-spesiaali, mutta ei ollut DJ Vorsa-spesiaali, vaikka DJ Vorsa olikin jatkuvasti Vorsa-spesiaalissa, mutta ei ollut kuitenkaan DJ Vorsa-spesiaali. DJ Vorsa, DJ Vorsa, DJ Vorsa! Saatana! Peton Sano, Deivor, Turkku, tu, tu, sano, ne kaipaa kuin ne halusut. Tu vorsa tohon tohon noin. Otetaan, otetaan, otetaan toi musiikki pois päältä. Sano, worsa. vorsa! Vorsa! Sano, FL! Eh, <tapäkyna> en ole ole hei, mutta kuitenkin kohta, kohta tulee, -tietoa, kohta tulee Hei! Hei! Hei! Flippaan, on irti. Kyllä se on nimittäin sillä lailla, että aina kun tulee Pascalista hesa ja DJ Vorsa on täällä lähetty villä, niin jonkinlaista vorsa tietoa tai ylipäätään vorsa kyllä se vaatii. Kyllä. Si siis tää nyt on, siis tää on, se on luonnollakin. täällä, nyt ei voi kerta kaikkiaan maada yhtään mitään. Vorsa, vorsa on irti, DJ Vorsa on irti, DJ on irti. Tosi nyt se on tuossa paikalla, mutta siitä huolematta. Ei flippaa, vaan flippaa vielä. Mutta seuraava kappale, kappale enpä muista mikä se onkaan, mutta olit on se Tapsakansa, muistan, että tulka tuota takaisin. En. Niin ta Tapsuliinikin aiheuttaa aina kohuja lähinnä sillä, että se käyttäytyy sekavasti. keikossa, se alkaa horisemaan ihan mitä sitä sun tätä sun totani. Niin. Ei enää hehku, Ja myös totta kai niin, siitä myöskin totta kai siis, että kun hän kahaa kah autolla. En autoilla, en joo, jossain vaiheessa se oli erittäin, erittäin, erittäin, erittäin tota, no niin tuli uutisia suurin no. Muutaman kuukauden välein, kun taps oli taas on yli ylnopeussa, kunna tain, tuon ilo rotuisi. Mitä voisi omistaa ensi e viikon vieralle tämän kappale tulkaa tytön ja takaisin? on tytöt eilisestä paljon muuttuneet. Ja sitten Arija DJ Worsahan. toki on tämä Worsan, ää, FL voisi olla oikein ihku pari semmoista kivaa keskenäistä kisailua ilmassa. Mm, kyllä, kyllä. Tätä on kuule kulteessani mietitty. Ja nyt ei se tuota annettu Olen onnellinen, jos takaisin sen saa. Tämä kokon nousukausi sodan jälkeinen. Ja kaikki voi voivat laulaa, että tulk tulkaa flikat takaisin. Siinä on kyllä F. Mutta eks for se for Fors for Fors on forsaks? Eikö se ole flikat vai flikat vai miten se on? Flikkor, joo kyllä. Flikkor. Flikat, flikat, flikat, niin joo, joo, flikat. Flikat flippaa, flikat flippaa forsassa, flikat flippaa forssassa flikat flippaa forssassa fl fl Kun kerran päättäjät sen päätti oikkuinen, jos tahdon Opiskella taikka työtä teen Niin käy ei kotikonnu. Ja koska äh, tänään on äh, toi syyspäivän tasaus, niin tehdään paskalista tasaus tuossa... Noin kolmen minuutin kuluttua Tulkaa takaisin ja olkaa niin kuin ennenkin Pankaa meit menemään tai Flikat takaisin, ja niin kuin ennenkin, olkaa niin kuin ottevaan me kaikki teitä kaivataan. Kasvoista... Ja jos ajatellaan näitä kohuartisteja, niin jotkut nimenomaan elävät ja haluavat kohuja, änniakkohan on itse asiassa ehkä paras merkki. Esimerkki niistä niin, mutta jos puhutaan tämmöistä skedamusikista niin. mitä kuuluu. No niin No se on tietenkin tässä tämä seuraava tässä. Ei vähän niin kuin keila. Hoidan setit reilaan ympäri Suomea itter reila. Kippari Petri seilaa, fanelle takaisin meila. Aina kainala sitä heilaa vaiken edes peilaa annan kylpää mille muna. Tytöille pipelein friikeille junat. Ette voimak korjata, vaikka veiset räätälöke. Peter Nikeard päättäki. Suusta tulee helvetillinen sitten on ohi, kirjoja, niin Ja missä nuo kaksi, kaksi seksikköä flikat kaksi ovat? Ja siellä missä se asustelee? Missä, missä päin muuten ne flikat asustelee? Varmaan päin, ei ole palppilaan se, jotain semmoista se, vai? Se, ei se, Ei, flikat asustelee itse asiassa Itäpasilassa päin Itä pasilassa! oho, Itäpasilassa Hei, on Pasilan mies ja Itäpasilan naiset tai tytöt Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Oho, oho, mitäkai siellä oikein puuhaillaan? No on mun pallit, riimini rupiset Vittuako jubiset mä katkoon sulta ja, ja joskus, joskus, kun Kiroili joskin julk, julkisesti, niin silloinkin tuli, tuli kohuja. Eikö, eikö tämä joskus ollut tämä joku, mikä tämä nyt, olikaa tämä yksi tatuoja, mikä nykyään tekee näin, hantta Niin, Hanta, niin se, se, kun sanoi, että helvetin hyvää yötä, niin koko kansa kohisi siitä, kun oli se kauheata. Mutta koska on syyspäivän tasaus, tehdään paskalista tasaus 45 sekunnin kuluttua, laitetaan minuutti soimaan seuraavaa kappoletta, ja sitten lopetetaan se tasan kellon puoleen, tulee tasan puoli sekunnilleen, ja sen jälkeen kunnella se uudestaan, mutta väärinpäin. Eli paskalista, paska, Paskalistan tasauksen alkuun on aikaa 20 sekuntia ja varsinainen tasaushan on sitten minuutien 20 sekunnin kuluttua. Ole, ole DJ Vorssa siellä tarkkana. Sitten kun tuosta toi tinset menee, tinset niin vedä ton dihasu, piisin heti alas, naiset mikä naiset nyt soi ja sitten seuraava ylös. Se lähtee aika hiljaa siitä, mutta älä häiritä, älä häiritä. Kyllä, kyllä. Antakaa anteeksi, mutta hiljaa lähti. I'm mm not -hmm. Hiten neut Vorsa laulaa Fränttiä tuota, frentia Vahasta. Ei osaa, hyvät sanoo. Fränttiä vahanen Joo, ei se osaa. Ihan selkeästi ei osaa. Fränttiä vahanen Katsotaan, on, onnistuuko, lähtiuko Vorsa... Ei, ei, ei, ei... Frentia vahanen Niin lähti leivän päältä raspaan tässä, tässä se nähti, ei, ei Vorsa kykene. Ei, ei, ei, ei! Niin, meillä Borssassa musiikkihan tuli myös myösenkymmeni ja myöhäsenkymmen sähkö ja juokseva vesi, niin... Kyllä. Ja jos mi mi mietitään näitä kohuja, niin sään oli kun Brändi ja Vahanen niin olivat sitten... Vankena no, Laita Laitappas Borssa vähän, vähän... Jolle et sä osaa kerran tätä laulaa, niin laitappas, laitappas, laitappas sieltä levyversio sitten! Ei kuulu, ei lähtenyt! Hop, nyt se ykkös, ykkös, ykkös ja Kato, minä en moho, sohola nyt. No nyt Ei se lähe. Ei katso se se onks se paskana levy varmaan. Ei katso, se väärissä se? se on väärissä Se on hyvä. Hei No No, Frentiä vähän sen aikana kannattaa vähän katella perutuspelin. Ja peruuttaa. Frentiä vaan. Oli vankeina. Ja Taris, se Hakunilla biisi oli ehtoa sanotaan, Joo jossain vaiht tulee. Hakunila, hakunila. On hyvä paikka asua. Hakunila, hakunila. Jotain se menikä. Joo. Ja se oli hienoa. joku oli vielä laittoi tänne viestin että tämä hakunila on biisin tekijä ja laulaja oli oli hänen joku musiikin opettaja vastaavaa. vaan. Pahoille kasva. Ei parta pahoille kasva joo. pojat maailmalla. Päivät pitkät vankeutta surren. Ja homostelusta puheen ole. Homo rumutetaan seuraavaksi kohta puolen. Vestivät hammasta purkua. Jostain vaiheessa kaikki mitä liittyy. Hovoin oli, oli kohu miinikinä. Syvälle viidakon pojat, siellä kulje ei autot, ei hissit ympärillä vai rämät ja ojaa. Ja kun tosiaan näitä kohjoja mietitään, niin poliittiselta puolueista ja puolueelta, niin mitä viime vuosina on ollut. Totta kai on persujen heiniä ollut. Eikä eikä, jytkytetä, eikä eikä jytkytetä. Hyvät naiset herrat, pitkästä aikaa. Timo Soini, ylös. Miksi toimin niin kuin toimin? Pidän ihmiselämää pyhänä. Siitä periaatteesta en luovu, tuli tai meni ääniä. Tuli iso jytky. Hu hu, tuli. täällä tuota, tuota, lans... laita poudesta, kuuletsa mitä se Laitetaan takaisinpäin. nyt se meni. <laughs> nyt no, niin... siis, sitä sitten. joka muoderi. Pidän ihmisellä pyhänä. Siitä periaatteesta en Tuli tai meni ääniä. Tuli iso jytky, hyktyi osi ilut. tuli iso jytky, mutta mistä tuli sana jytky? Hyktyi anas ilu, tät osi ilut. tuli iso jytky, mutta mistä tuli sana jytky? Tehokas iskulause on kuin kolmen soinnun paalujunta buugieta, kolme sanaa ja sanojen sanana jytky, hän ne on tässä, hän on ei kuin kolmen soinun On kuin kolmen On kuin kolmen On kuin kolmen ne Tuli iso yötky hykdyy asi ilu. Tuli issi ilu. Tuli iso yötky hykdyy yötky hykdyy yötky Mutta mistä tuli sana yötky hykdyy yötky? Te? Tuli iso jutku kuulostaa, ku, kuten sanoi, iso lutku. Mm -hmm. Joo, kannattaa lutkuttaa soin kanssa. Kansa vaatii Rami Renkoa soittoa, no siinä vaatii. eikä se tule tuossa Ja aikoinaanhan slippareita he eivät päässyt esittymään yhtään mihinkään, koska ne aiheutti jatkuvasti kohja. Ja sehän oli koko, niin kun niitä piti ilmestyä levylle mieltään Karjalan takaisin. Niin Suomen neuvostoliitto seuraaja ja ei sitä oikein kiinnostunut niin sitten se nimi oli takaisin Karjalaa. No niin. Ja aurinko laskee Vorsassa 5 minuuttia myöhemmin kuin Helsingissä ja päinvastoin se nousee Helsingissä 5 minuuttia aikaisemmin kuin Vorsassa. Jos mä nyt olla laulaa tässä House of the Rising -san, niin Kello on 37 yli, niin nejivorssa alkaa laulaa sitä viiden minuutin kuluttua, niin sitten ollaan samalla tota, vorssalla saavuttanut sitten Hesan. There is a house in New Orleans! They the rising sun! Noin, viisiä vielä ja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 Tadin svengaavi bändi Cool esiintyy livenä G-Live Labissa perjantaina 22. syyskuuta. Lisäksi Spectrum-tijit Borsin ja Lord Fatty tahdittavat tansseja ennen, välissä ja jälkeen bändin aina kello kahteen saakka. Niput 20 euroa ja vapaa pääsy kello 10 jälkeen. This is cool. Moro, mä, Otto. Moro, mä Jos olet oot kuullut joskus Yrittämisestä,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 Ravintola Hieta. Siellä Wienersnitzel asuu. Hietalahden ranta 11. teatterissa. Kyllä, Kiasmassa on teatteri. Ohjelmistossa on vähän kokeilevampaa nykyteatteria, tanssia, elokuvia, ulkomaalaisia vierailuja ja festareita. Kiasmassa on teatteri. Liput on sininen lammas, uusuvanen trumpetti, tornado ja edullisia. Niillä pääsee myös näyttelyihin. Tsekkaa kiasma.fi teatteri ja tule käymään. Kiasmassa on teatteri. Isi, niin. voiko sähkö Ei, <laughs> Eihän nyt sähkö pomppaa, kuinka niin? Maija, niin Sali sanoi paljon rumia kun niiden sähkö oli pompannut. Niin, aivan, aivan. Katos.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 Jos pomput ja yllätykset eivät ole mieleen, tee sähkösopimusosoitteessa osoitteessa vaasansahko.fi. Saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Työbland Radio Helsinki. Ja paskiksen kohuuspestot tässä jatkuu ja tuossa ihan vahingossa lähti soimaan, mutta kaunit ja rohkeat Ron Moss, mutta nehän oli kohuja, joten jatkoi kun pelkästään tuli telkkarista, niin, niin sitten tuli, tuli tota, kohuja siitä, niin varsinkin kun kävi Suomessa vierailulla, herranen aikaisemmin, tämä, mikä meinikin. Ja suurimmista kohuista, totta kai kun Laardi voitti Euroviisut. ei nyt soiteta sitä biisiä, on tämä vaihteeksi tämä The kappale En tiedä yhtään miten tämä menee, paitsi nyt, mitä nyt tässä kuulee, mutta punnellaan ja kuulemma, Poikotin uusi single on löytynyt. Se soitetaan jossain vaiheessa. Se on kaikkien aikojen. Tämän, tämän vuoden kohu, kohutapahtuma, Poikotilta tulee, eli Tomi Läntisen yhtiöltä tulee uutta musiikkia. Dekään täältä tästä paskasta. Kaikkien kohujen äitien ja isiä on totta kai Tauskin. tulee, jollei tätä piisiä soitetaan. Ha -ha -ha -ha -ha -ha. Kuuleeko sieltä aika hiljaa lähteä, mutta. Joo, pikku hiljaa, joo nyt... Ai joo, tää on töhtää! Näytti, näyttekö äh, siellä DI-tekninen, että tää poikotti jo valmiina vai... Joo, hyvä. Lähtee kohta poikkarit. Ei me poito että poikottia. He hee, kukaan tätä aikaisemmin keksynyt? Ehe, ehe, ehe, ehe, ehe! Mä muuten ehkä tapaan Länän tiistaina. Ihan oikeesti. Facebookiin tulee kyllä kuva, jos tapaan Länän tiistaina. On er eräissä syttäripippaloissa hän on ilme ilmoittautunut myös, että tulee sinne niin. Ja aio kysyä Länää paskikseen vieraaksi, jos, jos, jos, jos kohtaamme. Ai, ai, ai. Länää paskikseen vieraana. Voi hyvänen aika sentään. Sen jälkeen voisi melkein lopettaa ojelmintiä, sitä ei kuntialle luiskuja paremmin. Me unohdettiin kokonaan se on Worsan aikana, mutta se ei ole mitään väliä. Worsan ei Worsankin naudattaa. Borsassa, no Worsan ei ole yksinkertaisesti ikinä samassa ajassa Helsingin kanssa. Nyt sekin tuli taas todistettua. Tuosta me myös, myös aamukahvin jälkeen tulee iso juttu. Hei, hei. hei tervet täällä sun itiksen prisma kaberi häirikkö soitan piisi. Me ollaan vorsasta, me ollaan Worsasta, Worsasta. Joo, joo. Tota, mä kysyin tuolta Dain Worstailta löytyykolta sitä, sitten sitä ei löytynyt, mutta joku toinen kerta sitten. Mut sitten tota. Täältä löytyy Levyllin, niin minä tän näitä kohuja ni niin Salarakas ne niin keksittiin joku tämän ilmaisu joskus saabaa 10 vuotta sitten niin tuossa löytyy levelille tämä Salarakas ja mietti sitten sitä, otin mietinne mitä sieltä on pari pariksi tana ja niin Irvin Goodman oli kohuartisti mitä no, tietenkin kännissä kohelsin ylipäätään muutenkin muutenkin niin kuulemaan hän aloitti äh, kun se erään kappaleen niin kohahdutti sitten tämä että maiheht niin kansakunnan äh, parissa sitten ne pari vuotta eteenpäin se oli julkinen filmin kappaleessa, mitä ja forzaksit, se on nyt viihahdus. mutta pääko... tää oli kyllä FaA Fain elämää, mutta tähän sopii vielä paremmin tähän näin. Elämää, Mulla on todennäköisemmin, missä on viihahdus tuota No. No, Okei koko, koko koko koko koko mitä Irvinen löytää mutta paljon paremmin koska sit sit sitähän tuttu itsestä enemmän noita kohuja. Kyllä kyllä kyllä hyvä, hyvä, näin. Vain no itku ei sen edempää. Vain etkoaa! Mutta hei, hei kunnallista boikottia, boikottia, boikottia seuraavaksi. Mikäs on kappaleen nimi? Mikäs on kappaleen nimi? Deivorce kertoo. Deivorce etsii, Deivorce etsi. just nyt parhaillaan boikotin uutta single, sing, sing, siitä, mm -hmm. mikä. Tossa on viimeistä Thunder, taitaa olla 2017. Näen on oltava se. Thunder! Kova fiisin nimi! Hurjaa! Tää on merkein kuin esiinisi. Thunder! Thunder! Uh. Ui, oi ui. ui. Varmaankin, ainakin Panskisen esiltä ja hesa esiltä. Nyt, nyt heiluu, nyt heiluu täällä näin, kaikki näkee. Feels like coming, feels like coming, feels like coming tuli vieste 4 dollaro sitten soima ja. Love ah. ah, who hi hienoa. tuli right kyllä kyllä. My mutta tätä tulee tulee vaiheessa. If I ever get Otetaan vielä yks rock'n'roll kiertoseen. käsittämättä oh, mä en todennäkään ikinä tätä aikas mä tietenkään kuunnellu, tuut mitä paskaalla näiltä tuli viestiä. Mut ku mä, mä kirjaisin rock'n'roll, niin eikä lähe kertsi soivaan, mä pitäin tää laulamaan välittämättä. Rock'n'roll! Että Urpopikin Urfopik, tajua, että vittu nyt on hurjaa, menä nyt on hurjaa. Taraukska taka menselalla alla puhumaan. And Rock and roll sounds like thunder. I feel coming. Feels like coming. back. Ei käytö erity seuraava biisi mä muista yhtään mikä se oli mutta se Selvia kuin se lähtee soimaan sieltä niin. Ty niin tämä näin, Joo. Ki mitään kappale. Sarjassa me kohujakohja. Jossain vaiheessa se ryppäsi Alvariinsa ja miin se oli pukeutunut? Niin se oli pukeutunut kuin apinapuku vai mikä se oli? Joku semmonen apinapuku, jos se oli pukeutunut kännipäissä. Muistaakseni mä en aannosta monta kuin jäämieheksi olisi pukeutunut. Joo, okei. Mutta on kyllä pahat päässyt rohoittumaan. Kimmi, Kimmi, Kimi. Mä tiesin mutta. Kimin Mä räjähtäisin kunnioittaa, kun laillaan Kimmi, Kimmi, Kimi. Mä tiesin räjähtäneen näin. Pohjaat joka sektoriin. Huutaa äänit, tutkuu sinivalkoinen. Kimi, Kimi, Kimi, Kimi, Kimi, Kimi, käsitys Joo, sitten sinne tuli oleellinen. Laitetaan seuraava kappaleen. Soimaan. Mm, Tätä on. Tää, tää sopii hyvin tuohon Siltsukohuun, koska kyllä pikku jäi kiinni. Se ei se jo kännissä autolla ja sit se ei kiinni siitä, että se diilasi huumeita, niin tämä menee aika lailla niin yksi yhteen Siltsun kanssa. Tässä on ää, pikku kieltä Stara. Tuttu kertos korjaakes. Se vanas luokka astluokka ne soitti yläasteella kerrossa samas bändissä. Täyjäpä hakkas rumpuja kerran, kun ja oli. En muista yhtään mitään paljon, mutta mä ajattelin, että Starak kuitenkin sopii tähän, koska iskemätästi ja mu mu mu muiden se tähtien se Starojen tota, kohuissa tehdään lähetystä, niin eikä Starak sopii. Räkä oli pukenut korillaks. Joo, korilla, korilla, korilla puku, korilla puku, hyvä, kiitos Täällä ex hakurilla eli se Hakurillaks 50-kammuksen Leena Sinisalon entinen oppilas, sain hänet. Tämä laulukokeesta on aikoinaan arvosanaksi viisi ja puoli. Hänen tekeleensä on suunnilleen samanarvoinen. Hei, haluatko eks hakunilainen Tehdä, tulla vieraaksi? Tehänkö joku hakunilaitaan kautta vantaas spesso jossain vaiheessa? Iloittele, käykö sulle? Sopiiko? Mutta, mutta tämä riittää. seuraava, seuraava toimintaan. Seuraako DJ Vors? Tuolla noin pakuttaa tulemaan. Teemusenä tässä moi. Nyt mä kerron teille sadun nimeltä Kolme vuotta. Kuulehan, mitä kerron nyt. Oli kerran poika, jolla oli kolme vuotta. Ne hyppelivät ja juoksivat. Ja kun mietitään ja näitä kohuja, totta kai vuodella, kun, kun Teemu Selänne laittoi, oliko se joku fiitin vai teemme jonkun teemme tuollaisen vastaavan, ollut, niin liittyen maahanmuuttoon, niin siinä päivä vasta Mekkala nousi. Niitä, niin nuo kolme veitikkaa juoksivat eräälleen naurismaalle. Eikä pojan onnistunut saada niitä sieltä pois. Sieltä on ihan hyvä, hyvä kun DJ niin Worsa on kai täällä saamassa, niin mä pystyn tässä lärpättämään. Kun nimittäin kun tämä uusi, Pojassa, on uusi studio niin noin on, niin levarit ne on. eivät ole tässä minun meikäläisen pärstän edessä. Mun pitää aina mennä kai niiden tyköön, että voin vaihtaa levyä, niin tämä sopii onnistuu huomattomasti äh, sutjakkaan, mitä mä näin ollen meillä onkin jo seuraava viisi valmennut. Kurilan Mielan eikä se tämän tähän näin. Tätähän soitettiin juonnuksena juhannuksena dingo specialissa, kun Dingo teki alkuperäisellä kokoopanalla Ja, ja Dingohan sillä, siitähän vasta kouuja tuli silloin aikana. erilainen aikaisentään. Tsiikki on itse pitch verrattuna, ollut pitch verrattuna niihin kokoihin. Hei, eikö Noikkuli? Noikkulihan oli vaan elämässä tsiikkilien kanssa silloin, ihan e e e ekalla kaudella. Sekin vielä. Tämä on joku, jo, joku remix, mutta tota... Tulee aika hiljaa mennään heti kun seuraava le levy on, on tuolla latautunut niin la tullut la siis toi Antti Tuiskulta oli, joku haduripiisi on tullut kun ei nyt soitetaan sitä uutta Antti Tuiskoa niin soitetaan kuitenkin haduria aiheen kappale tästä on tehty jonkinlainen siis näytelmäkin tuli ihan justi se vähän aikaa. kikasta joka oli kahu artisti yllättäen. Ja nyt ollaan nyt ollaan äärellä. Mä on Turkku tuli viestiä kyllä kyllä. Mutta Matti nykänen, sinun on kun sin on, kuning, sin on lööppiä, kun ihan oikeesti ei oo ei ole parempaa. Löeppistä löyppiä on Masahirren kappale nimi. Ei lopeteta kuitenkaan Matti Matti ei voida lopettaa Matti Matti, Matti ei ole Mattia vielä nimittäin kokkorsa ha ha. -ha. Täytyy sitten myötä työtä, vieten vielä pelaajien työtä. ja on joka askel vie. Ja ei ole tämä pikkuhieri ta yksi yksi pisi ja sitten sitten lopetetaan siltsupitsiin pici, Sana en ole tässä laituksessa vielä mainennutkaan, niin sanonutkaan, niin kohu, kohu, kohu. oli tietenkin Armia Dani silloin aikoinaan vaikka Dani oli tiukasti naimisissa silloin silloisensa kanssa, niin kyllähän se kyllähän kaikki tiesi, että kyllähän ne oli sillai, sitten tällä ja tollain. Mutta tää, tää tietenkin voi mulle ja DJ Worssalle, kun meillä menee nykyään, niin mukavasti täällä. Tähdon olla hyvin hellä, oisit mulle kukka kämmenellä. Tuskaa sulle en, voisikin Tahdon sulle olla sinun vorsas. Se itse viime viikon paritumispessussa, mutta olla poika kesken tuli takissaan soitettua. Niin, suloinen on, sun vartalosi on, niin uskomaton. Jos sulla koskea en saa, mä silloin kautta tää tämä on myös Siltu Laitetaan taas vielä soimaan Siltu äh, tanssi kun John, John Travolta. Ja kuka tämä sitten? Kai ja Koo, vain Fine Elämää äh, uudelta levyltä. Äh, ja tämä on tässä näin ja ensi viikolla tulee sitten. Äh, silloin puhutaan Koreaa, suurin miten puolet lähetyksestä. Kiitoksia hyvästi. Tyypit ja tanssilattia on hänen kokonaan. Ei mieti maailmaa, vaan tanssii ja tarjo näille yksinäisille majakkaa. Varo vaan, toimi harkitusti kulta. Mielit pidettä, jos kysyt multa. Seurassa. Tämä on Radio Helsinki.